аби тебе заклювали, як це робить, куряче зграє у пташнику з якимось нещасним півником, котрий чомусь виявився приреченим. На той час, про який тут йдеться, парторганізація спілки письменників України була поділена на первинні, можна сказати, цехові організації, здебільшого створені при співчанських часописах. Працювали за планом, ми ж божили у плановій державі, який контролювали вищі парторгани. Серед планових заходів чи не головним було політичне навчання. Боже, яка це мука. Колись я сам був інструктором пропаганди і доволі поважно ставився до цього майже релігійного ритуалу. Наслідком стало замороження мозку і душі. Сьогодні мені соромно зазирати в мої поетичні збірки першого літературного десятиліття. На такому ж самому рівні тривало вивчення класиків марксизму аж до кінця мого партійного стажу. Доводилося вдавати, що ти справді щось там вивчаєш, хоч усі літератори в цій нудній справі відкрито фарестействували. Мені, мабуть, робити це було найважче. Я добре бачив не лише безплідність, а велику шкоду марксизму. У моїй парторганізації ніхто не знав, про що я писав до ЦК. Може, хіба тільки цалий і Солдатенко, але вони мовчали». Тож, коли до парт-організації журналу «Вітчизна» надійшла вказівка готувати мене до виключення з партії, там довго не знаходили, як сформулювати звинувачення. Зрештою, настав час, коли я зрозумів. 35 років мого партійного стажу, окопне минуле, пролита кров, майже безперервні болі в кряжах – усе це не буде взято до уваги. Мене викинуті з партії, мов гнилу картоплину з кагату. «І скільки житиме Радянський Союз, жодне видавництво не надрукує жодного мого рядка». «Хоч я знав, що жити йому лишилося недовго». «Так, я це знав. Усе одно почувався так, мов приречений до страти». «Помічав. У редакції «Вітчизни» всі вже знають, що їм належить вчинити зі мною, і тому намагаються уникати зустрічей, навіть коротких балачок, мов би я хворий на проказу». «Так само хотів учинити і головний редактор» Любомир Дмитерко, коли я завітав до нього, аби довідатися про долю моїх віршів. Цього можна було і не робити, але я таким чином хотів упевнитися, що вирок із партійного Олімпу вже надійшов. Любомир підвівся із редакторського столу, наблизився до підвіконні, навіть у своїй старості він лишався вродливим. Риси обличчя правильні, очі розумні і небайдужі, сивина облагороджувала його і здавалася доречно подарованою окрасою. Дмитерко ліпше вмів говорити, ніж писати. Як майже все літературне покоління, що з'явилося в 30-ті роки, він ніс на собі печать сірості, зів'ялості таланту. Це інакше і бути не могло. В 30-ті роки кожна жива душа перепущена через ГПУшні жорна, аби стати неживою. Раніше мені здавалося, що Любомир Дмитрович цього не усвідомлює і цілком задоволений своїм становищем. Але ж не тривала і, мабуть, остання з ним розмова переконала мене в протилежному. «Ваші вірці», – дивлячись у вікно, почав Дмитерко, «Ви знаєте, що я належу до шанувальників вашої поезії. Я вам не раз про це говорив. Даруйте. Починали ви нецікаво. Та хіба тільки ви, але це вже інша розмова. З деякого часу...» Мабуть, із середини 60-х років, правду кажучи, для мене цілком несподівано, ось уже 8 років наш журнал із року в рік публікує цикли ваших поезій. Це можна назвати новим періодом у вашій творчості, але ж погодьтеся, Миколу Даниловичу, останні ваші вірші, як вам сказати, вони нижче вашого рівня. Їхнє оприлюднення було б для вас недоброю послугою». Дмитерко ніколи не затинався Його мова лилася невимушено і вільно Але цього разу він промовляв уламками фраз Я бачив бездоганно окреслений Любомирів профіль і розумів Йому зараз важко глянути мені у вічі Гіршими ці вірші не були за ті Які він друкував раніше Я це добре знав Пригадалося свідчення Григора Тетюнника. Відмову друкувати слід пояснювати Недосконалістю творів Давно вже я дійшов висновку. Звичайна брехня в партії називалася політичною тактикою. Не хочеш брехати, але мусиш. Партійний обов'язок. Мабуть, Любомир Дмитрович розумів, які думки снуються в моїй голові. Рвучко струснув шляхетною севиною і неждано, негадано заговорив Не думайте, що мені легко вам відмовляти. Сьогодні таке почало робитися, як у тридцятих. Думати про це страшно. Більше він не сказав ні слова. Проте й цього було доволі. Я побачив геть перетоптану, але ж не зіпсовану остаточну фактуру цієї душі –